Яничарським обожнюванням свого здобичливого паші Вмить закипіли в ньому, вихлюпнулися нестримно і свавільно. «Якими ж ділами, мій султане? Згадайте-но, хто більше зробив для вас Із дня вступу вашого на престол, як не Ферхад паша? Чи сиділи б ви на цьому золотому троні, Коли б не приніс я вам голову зрадника Джамберді?» Чи звався б султан Сулейманом, якби Ферхад Паша пішов на змову з тим же Джамберді, або з туркменськими ханами, чи з Кизилбашами? А тепер від Ферхада Паші вимагають ще якихось діл. Я не злазив з коня цілих двадцять літ. Я ходив з великим султаном Селімом проти Шаха і проти Халіфа. Я запекло бився з невірними й зрадниками, зазнав ран, і за це мене, як собаку, вигнано з візирського дивану, послано жалюгідним Санджакбегом, а Сірія і Єгипет віддані тому, хто ще жодного разу не махнув мечем. «Ти обдер наші східні провінції так, що вони досі нічого не дають до скарбниці», – спокійно сказав Сулейман. Ферхад Паша мав би вичути в цьому спокої загрозу для себе, але захоплений своїми звинуваченнями він утратив будь-яку обачність. «Я обдер! Подивимось, що лишиться від Єгипту після цього грека, який вашою милістю їсть і спить на золоті. А коли я щось брав з тих бунтівників, то тільки для того, щоб нагодувати цих бідних, вічно голодних ваших дітей – «Я не чарів, і за це мене звізирів у Санджакбеги?» «Ти зганьбив навіть звання Санджакбега, допустив, щоб 15 тисяч славетного ісламського війська були побиті п'ятьма тисячами невірних, зазнав ганебної поразки, а тоді ще й ганебну втікав. Чесний воїн повинен лишитися на полі бою. Як ти смієш жити після такої поразки?» Аж тепер Ферхат Паша належно оцінив султанову передбачливість. І справді свідки тут не бажані. Дільсізи не беруться до уваги вони німі, як мертві, і все тут мертве, навіть цей султан, в якого не зворухнеться ніщо, ні в обличчі, ні в закам'янілій постаті. Але ж він, великий воїн, царський зять улюблениць Яничарів і всього війська, яке тримає оцей золотий престол. Він живий, і він хоче жити. Мені не жити, а кому ж тоді жити? Ви, ваша султанська величність, чом же ви не вмирали зі своїми воїнами під Родосом, моїх 15 тисяч побиті п'ятьма тисячами угрів, а 100 тисяч мертвих під мурами Родосу, який обороняло Півтисячі невірних Чому ж не лягли ви, мій султане, Зі своїми вбитими Я здобув, Родос А що здобув ти? Просте запитання Застало Ферхада Пашу Зненацька В цьому словесному змаганні Йому так і не судилося перемогти Бо падишах завжди має слушність А підлеглі можуть бути тільки спровинені ти сподівався хоч сказати султанові все, що він думає про нього, нагадати про свої заслуги, яких не відбере в нього сам Алах, і ось таке просте запитання а що здобув ти? І Ферхат Паша, попри все своє нахабство, не знав, що сказати. Взагалі, коли ти стоїш, а твій супротивник сидить, то вже цим ваші ролі визначено наперед. Той, хто сидить, звинувачує, хто стоїть, виправдовується. Щойно подумав про це Ферхад Паша, як уся кров ударила йому в голову. Він має виправдовуватися? Перед ким? І за що? Я знаю, звідки не злагода між ними. – вигукнув він. – Все це через цього солодкомовного негідника Ібрагіма і цю сучку Роксолану. – Іди геть! – тихо, але вже не приховуючи погрози в голосі, сказав Сулейман. – Не піду! – поки не скажу всього, поки не почуєш, бо хто тобі скаже? Всі бояться, всі нікчеми. А я воїн, я ходив у славні походи з султаном Селімом, коли ви ще обціловувалися своїм греком. Я...